Otoitza, behin baino zarriagotan, Jesus, botatzen zehutzen ikaslei aurpegira, euren zinizmen txikia. Zer gaitik? Beharre ziran eta zarduratzen ziralako. Janaz, jantziaz, osasunaz, etorkizunaz. Guzti hori jainkoaren eskuizteko, horretaz ez arduratzeko esaten zeutzen. Eta gure Jesus, ora inniño rettan txadiardugu, orrese ditzugu bakotzaren ardurak, eta ez, uste onosoa jainkoa gan jarrita, geure bizitzea besten alde motea. Zerbe arduguz geh sagutzeko, zure berbak bizitza bihurtzeko, gure bihotzaren erdian senidea jarteko, askatu gaizuz Jesus, Jesus, gure geurekerietatik.